L'entrada de Tiana tindrà un nou aspecte. La dignificació de l'accés al poble des de la carretera de Montgat ha fet un pas més amb l'aprovació d'un conveni entre l'Ajuntament i els propietaris de l'habitatge, que fins fa pocs mesos estava ocupat de manera il·legal per esquaters. A partir d'ara, el consistori tindrà dret d'ús de la finca per un període de 10 anys, en compensació per les despeses d'arranjament de i d'adequació de l'espai. Durant aquest període, el consistori abonarà anualment una quantitat equivalent a l'import de l'IBI corresponent a la finca i també es farà càrrec ...de totes les actuacions de manteniment i neteja. A curt termini el que es preveu és arranjar la zona... ...amb elements verds i sense estructures escultòriques... ...per manca de pressupost per sofregar la despesa. Escoltem el regidor d'Urbanisme, Ricard Fabra. Entenem que havíem de solucionar el greu problema que hi teníem... ...perquè a part del, greu, el, del risc greu que, que suposava una altra ocupació... ...i la demora amb, això, amb el temps que tornava a suposar... ...estava suposant en l'Ajuntament una despesa i un esforç considerable amb el tema de vigilància. L'anterior equip de govern ja havia signat un conveni amb els propietaris de la finca del Passeig de la Vilesa. Davant d'això, tots els dos polítics han donat el seu recolzament a la proposta. Així ho ha manifestat el portaveu de Convergència i Unió, Enric Nolis, i el de Gent pel Progrés de Tiana, Joan Pau Hernández. Es produeix un sentiment de satisfacció perquè s'ha pogut resoldre una situació lamentable, que és un notable determinament per al poble, d'entrada d'accés al poble que se presentava per la zona de la carretera. Malgrat s'ha de substituir la propietat, s'aconsegueix que com a mínim hi hagi algú que sigui responsable i pugui actuar per evitar que hagin noves ocupacions, en aquest cas ha de ser l'Ajuntament, perquè la propietat sempre s'ha mostrat poc col·laboradora, però entenem que és satisfactori per erradicar definitivament la problemàtica d'aquesta corba. L'aprovació del conveni s'ha donat al ple municipal d'aquest mes de gener després d'un mes de desembre amb diverses incidències al voltant de la finca. Una nova ocupació va precipitar la decisió d'enderrocar l'edifici amb una despesa de 5.000 euros. I és que des de que es va desocupar la finca al setembre del 2011, la policia local havia mantingut una vigilància especial a la zona per evitar noves ocupacions. Després d'aquesta actuació i davant el deficient estat de conservació de l'edifici, es va decidir procedir a l'enderroc tant pel seu estat ruïnós com per evitar que es poguessin tornar a produir produir noves ocupacions illegals. El proper pas serà parlar amb la Diputació de Barcelona perquè construeixi un mur de contenció pels cotxes. Ràdio Tiana, serveis informatius.